Isabela Vasiliu Scraba, supraviețuirea postmorte a lui Gavrilescu din Latigânci. Moto: Filozofii au atacat problema nemuririi sufletului, ceea ce este cu totul altceva decât problema supraviețuirii postmorte. Nemurirea presupune mântuire, beatitudine, autonomie, supraviețuirea din potrivă este încă legată de dramă, de destin și într-un anumit sens chiar de condiția umană. Mircea Eliade, 1937 Petrecând în vara anului 1937 o săptămână la Berna, invitat de Lucian Blaga, mirce Eliade spunea filozofului că aproape toate religiile lasă deschisă problema supraviețuirii sufletului până la sfârșitul lumii, la oprirea timpului. Blaga a înțeles imediat intenția lui Eliade mai ales că îi citise studiul despre folclor ca instrument de cunoaștere și a spus că a copilărit la sac și știe foarte bine că acolo moartea are altă semnificație decât la oraș. Sufletul săteanului mort pleacă pe celălalt rând să-și întâlnească frații, rudele și prieteni. în îndemnitatea metafizică a narațiunii Mercelea de la ciganci Că pe Mircea ce a de copleșit probabil gândul posibilei morți a filozofului Noica în temnița comunistă, după ce a ajuns la Paris și a aflat că prietenul său -a, a fost închis de securitate alertată de turnătorul Zigo Orne Orenstein, vezi volumul profesor-universitar Tudor pe jurnalul jurnalului terorist non-ficțiune cu factografii bucurești, o 2018. În anul când la București a avut loc procesul lotului noi ca Pilat, Mircea Eliade a scris la Paris povestea la țigări, a cărei temă centrală este problema supraviețuirii post-morte. Nuvela se încheie cu întâlnirea pe lumea cealaltă cu Hildegard, marea iubiră lui Gavrilescu din tinerețe. Într-o dupăamiază de zi caniculară, măruntul meditator Gavrilescu, Silita își întrerupe călătoria spre casă pentru că a uitat servieta cu partituri la o elevă, de semne că ar fi suferit la 49 de ani un atac cerebral. Așița aceea teribilă l-a lovit în creșter ca o sabie amuțindu-l. are un vis întretăiat cu amintiri, cu alte visuri suprapuse și chiar cu un coșmar în care se percepe în bordelul țigăncilor, Gol, înfășurat și totodată sufocat într-o draperie ca într-un giulciu. Reîmbrăcat de făpturile de acolo, părăsește locul pe care îl putem imagina ca tărâmul fără de bătrânețe, o lume paralelă tărâmului profan în care Gavilescu ar fi zăbofit 12 ani cu impresia pregnantă că n-au trecut decât câteva ore de rătăciri în necunoscutele labirinturi are de ochiatul stabiliment. Referile descinderi în acel univers paralel au în comun ginduita umbră. Cu toate acestea, intrarea în labirintul grădinii țigăncilor nu îl îndepărtează prea mult de zona profană. Între pătrunderea celor două zone este semnalată fie prin insportabila căldura amieză, ajungând pe alocuri chiar și în labirint, fie prin reprizele de somn de amețeală cu eclipsarea lucidității. Însă și felul distrat în care ratează asociațiile de idei care l-ar fi dus la ghicirea corectă și la răsplata promisă ilustrează modul lui superficial de comportare din viața de zi cu zi. Abia cu ratarea răspunsurilor corecte își dă seama că trupul gol încriptează frumusețea și coliciunea statuilor grecești Voalul nevreicei prin care se întrezărea tot, existând totuși un val, ar trimite la Vechiul Testament, iar fusta lungă și viștinie o deconspira pe țigancă. În iure în care îl învârtesc cele trei tinere, se împletește și amintiri din petrecută în Germania. Ele par decupate din filmul vieții de care povestesc cei întorși din moarte. Într-o secvență, pianistul se vede la dreptul ieșit de la țigănci în arșița străzii, reurcat în tramvai cu monede scoase din uz și coborât spre ajunge la locul ultimei lecții de pian, la propria casă, care nu mai este a lui, și la cărciumarul care nu-l mai recunoaște. Întoarcerea pe tărâmul tineriții fără de bătrânețe, îl răsplătește cu bucuria nesperată a împlinirii unicei sale mari iubiri, căci în grădina paradisiacă cu roasa a bordelului se reîntâlnește cu Hildegard, marea sa iubire rămasă la fel de tânără și de frumoasă ca în urmă cu vreo 30 de ani. Nuvela este divizată de Mircea Lea de nou părți. Împărțirea se poate urmări doar în caietul de Lern, Merceria de Paris 1978. Ea este de nesezizată în volumul de novele pe alocuri cenzurat, intitulat în curte la Dionis, Cartea Românească 1981, și publicat pe hârtie de calitate inferioară. Divizarea povestirii la țiglănce a fost schematizată foarte sipris de Sorina Alexandrescu. Schematizare care nu l putea duce decât către o interpretare cu erori, pornită din ignorarea neîntregutei maestrii cu care Mircea de ascunde exact momentul de trecere din cotidian într-un univers paralel. Profesorul de română din Amsterdam a împărțit întreg textul după criteriul trecerii din real în ireal, fără a realiza că momentul morții lui Gavrilescu nu este precizat, pentru simplu motiv că personajul ilustrează situația întâlnită și în românești, când cel mort nu știe că a murit. Din păcate, greșelile interpretării lui Sorin Alexandrescu din 1969 au fost preluate de critici literari și duse mai departe de fiecare nou doctor în Eliade cu titlu obținut desigur, după 1990, când s-a putut alege și Mircea de ca temă de doctorat. Vezi, Luchian Stroti introducere în fantastic Mircea Eliade Iași 2004. Prima și a cincea parte a nuvelei la țigănci ar avea de cadru călătoria cu tramvaiul, conform Sorinare Santescu, doar în cazul în care se refuza să vedea că începutul părții a cincea continuă în decorul părții a patra, cu ațipirea la bordel și discuția dintre Gavilescu și Baba, personajul marcând granița dintre lumea aceasta și lumea cealaltă, respectiv limita dintre un București canicular și recoara din utopica și ucronica grădina Țidencilă. Babei îi povestește coșmarul cu perdea sufocându de parcă ar fi rememorat momentul unei morți, care s-a petrecut când era ajuns pe lumea cealaltă. Părțile a doua, și a treia și a patra se desfășoară la țigănci. În partea a șasea, Gavilescu își revede casa, între a se întoarce în întunericul fără de luna nopții, condus pe lângă biserică pe o scurtătură la grădina țigăncilor, iar între a opta o reîntâlnește pe Hildegard începând împreună o nouă viață în cu decor al unei plimbări agale cu trăsura prin păduri. Dacă n-ar fi auzit-o vorbind cu Birjaru, Gravilescu ar fi crezut că visează. Replica iubitei resigilează povestirea. Toți visăm, spuse Hildegard. Așa începe, ca într-un vis. Resigilarea este pentru unii atât de deplină încât i-au putut asocia nuvela șarpele crezând în mod greșit că istoria narată în, în lați sugerează două realități în existența obișnuită. Vezi Eugen Simeon, Mircea Eliade, Nodurile și Semnele Proziei Iași 2006. Ori existența orică de obișnuită ar fi ea, încetează cu totul când începe nou obișnuitul supraviețirii de după moartea trupească. Existența cotidiană sfârșește, chiar dacă sfârșitul îi scapă lui Gavilescu, de nedeșlușit pe un alt tărâm. El simte că se întâmplă ceva cu el, dar nu știe ce și înclina a crede că visează. Spusa iubitei din tinerețe, așa începe, că într-un vis, amintește de vechea legendă indiană despre vălul mai, pe care Mircea Eliade o povestise în noaptea de sânziene. Un ascet l-a rugat pe zeu Vișnu să explice înțelesul Mai. Zeu s-a arătat de acord, dar l-a rugat mai întâi să-i aducă de la râu un pahar cu apă. Ascetul s-a dus și pe malul apei a zărit o tânără frumoasă de care s-a îndrăgostit. Cum sentimentele au fost împărtășite, cei doi s-au căsătorit și au avut împreună copii. S-a întâmplat însă ca la o mare inundație și-a pierdut soția și copiii, Rămânând doar el în viață, după ce încercase cu disperare să-i salveze de la anex, și cum stătea zdrobit de durere pe o piatră deasupra apei, l-a auzit pe Vișnu spunându-i că de jumătate de ceas așteaptă paharul cu apă. Conform credinței indiene, adevărata realitate este ilustrată de așteptarea paharului de apă. În timp ce lumea suferinței, valea plângerii, este o simplă iluzie, ar fi vălul mai care acoperă realitatea spirituală. Aici nu este deloc dificil de stabilit când începe iluzia. În schimb, povestirea la gânci se încadrează într-un cu totul alt orizont cultural. Poate și de aceea, întrepătrunderea celor două tărâmuri face imposibilă precizarea momentului de trecere nu numai cazul ales de Eliade, acela unui decedat care nu a realizat că a murit. În fragmentul în fragment de un jurnal în 1973, Galimard, Paris, traducere Luc Badanesco, renumitul savan depune mărturie că o serie de probleme, mistere și întrebări neabordate prin activitatea sa teoretică și-au găsit expresia în libertatea creației de opere literare ceea ce nu demonstrează că beretristica ar fi pe de a activității sale științifice. Un comentator scrie că Mircea Eliade a creat o literatură de înalt nivel care poate fi apreciată independent de opera științifică și pe picior de egalitate cu aceasta, conform Coatz în caietul de Laird Mircea Eliade Paris 1978. Coați pune alături de povestire la și două capodopere secretul doctorului Honigberger și nopți la Serampore, care au oferit cheia înțelegerii secretului doctorului Honigberger. Inedita asociere dintre cele trei nuvele, două scrise în România în 1940 și a treia la Paris în iunie 1959, este parcă în adins făcută spre a da peste cap nefericitele periodizări ale peretristice Eliadești, vehiculate cu multă râvnă în mediul academic de la noi. Din prima, evidențiază întâi acele silis enumerate în sutrele lui Patanjali, puteri miraculoase care apar și în povestirea de din 1980. Apoi, William Coats, se oprește la cele trei nivele temporale care apar în secretul doctorului Honigberger, anii 30 în care naratorul citește jurnalul lui Zerlendi, începutul de secol a doctorului Zerlendi și timpul domnului Honigberger, adică mijlocul secolului 19. De la Smaranda Zerlendi, naratorul întors în India, ca și Mircea de prin 1934, Află că ei este doar dispărut, fiindcă el continuă să-și facă simțită existența prin notația aștrenută în jurnal, chiar după dispariția sa. În comun cu povestirea la țigănci, cele două novele din 1940 ar avea tema științifico-fantastică a universurilor paralele. Întors după câteva luni să înapoieze jurnalul domnului Zerlendi, Naratorul află de lucruri întâmplate într-un interval mult mai mare de timp decât cele câteva luni care trecuseră de la prima vizită. În plus, cele aflate acum nu seamănă cu cele știute până atunci despre familia Zărlândii. Îndemnitatea metafizică a narațiunii Mircea Elea de la Țigănci semnalase în falsa discontinuitate dintre literatura publicată înainte ca România să devină o guverne, Penitenciar, aput Virgilia Runca și beletristica scrisă dincolo de cortina de fier. În opera literară publicată în România până la plecarea în Anglia ca atașat cultural, ar fi predominat vezi doamne o literatură inspirată de practici religioase orientale și teme folclorice. Mai pe urmă, în nuvelistica sa ar fi de găsit un amestec de adevăr și ficțiune, conform Ion Rotaru, tehnică atingând apogeu în capotopera la țigenci. Cum vedem, însă și exprimarea lasă mult de dorit, fiindcă în abordarea iliadescă a unei probleme precum supraviețuirea post-mortem, nu apare zisul amestec de adevăr și ficțiune. Totalitatea celor narate reprezintă un act de creație. Din întregul povestire la gânci, unii au căutat în mod greșit ceva din realitatea nouă accesibilă la care s-ar referi nuvela. Ori fără nicio îndoială, în realitatea accesibilă nouă, semne despre ale lui Gavrilescu după moarte nu se pot găsi, mai ales dacă cel trecut dincolo nu revine să povestească ce-a pățit. Alții, la fel de eronat, au căutat să distingă în povestire diverse episoade, mai consemnează Mircea Eliade în jurnal. Transpare cât se poate de limpede regretul generozității sale de a permite publicarea lui Sorin Alexandrescu în primul volum de povestiri, 1970, apărut după o totală cenzurare care a durat un sfert de secol.